bai beharrezkoa zen euskal gizartearen zati baten ordezkari naizen ginean goi ordezkarian da izan kardenal baten hileta elizisunea eta zein kardenala eta royerre ateragarri haunaren e, hileta elizisunean egotea niko bera bere izaera bereekin bidea izan dela eta dela eredugarri euskal gizartearentzat azken batean berak bere bizia eman egin du bai abake misioetan eta baita txiroen edo pobren e, gauza edo auzia e konpondu naian beti ere eh enpatia bilatuz beti ere e, anaikotasuna e, bilatuz eta zentzu horretan ikusten dut euskal gizartearentzat eredugarri dela. Bispa hiru adibiderena aipatzeko ze harreman diplomatiko inportanta aipatzen zen Kubarekin bai. egin besteak beste bai, besteak beste Mozambike, besteak beste nikusten dut Palestina Eredugarria dela, eta nola ez, nik suposatzen dut, eta jakin badakit ere, Euskal gizarteak bizi izan egin duen pairatu, izan egin duen girua lehuntzeko eta baketzeko aleginak ere indituela. Mirezke? Ez horretik. Inigu urku Euskal gobernuko lehendakariaren ondotik, donostia lerat goaz, han egon baitzen apezpiku, Juan Maria Uriarte Goirizelaia, eta untsa ezagutu zuen unek ere, jose etxegarai. Bai, zarritan bere etxean eon nintzane Roman, euskeraz egiten genuen sation bat, eh? eta gero ba francesera joten genuen biok, baina bai, niretzako aita anaia da, la, da adizkidea izan da. Horregaitik eh? ba, onaet ortean niretzako zan, Bede-beretan bihotzean sentitzen dira e, behar izan Eta berak, ba, errobaan, hai, e, bide batzueke zagabde guztazan, aurrekin <totik> iduarekin dira goteko, eta Euskal Herriko Arrazoak eta batez Euskal Elizaren Arrazoak ba, zehat, zehatz-zehatz ba, errobak zagotu da gizan. Eta uste dote hori lortu zala, Ta beragandikua ba, beti Sannebarma bai ba, aitetazuna gaur laguna bat Joan Jat bai badakit ba, bizi dala eta bai begiratzen abara eta lagunduko da ustela ni nere hainbait ema mereuskaleria din ba, ereak beni Sannebar ni goitipera euskaldunaz goitipera saioa ba, idazie bal liburu batean da Hori bai, ba, guzti hori kogoan mm, izan dut beagaitiko toitz egin den artean. Ta urten barako, eta eskerrak dut da jaangoikoari Euskeitik hoedango gizon batek urten dabarako eta hainbesteko maiitasuna nian eta beste askoren al da dabarako